Eren egun indar polizialek burututako zazpicatu gaztetxearen desalojoaren arira, dezzarreko eskerra bertzaleak babesosoa eman nahi die auzo honen zatik garrantzitsu diren gazte guztiei. Izan ere, azken urte hauetan ikusiahal izan dugun bezala, gaztetxea auzoaren bihotza izatera iritsi da hamaika gazteren hamet eta ilusioak eri bihurtuz. Ekinaren ekinez, auzo honek edosoeri aurra egiteko gai dela erakutsi du. Merkata izatetik, auzoa kausoarentzat eginiko ideien gordeleku eta ekintza esberdinen bisileku izatera igaro da. Ezina has deskagu inolas ere itogarria bezain gaitzesgarria den kontrol sozial eta poliziala. Garaila da lau haisetara naskatuta gaudela ohiukatzeko. Erasoen aurrean kikilduko esgarela erakusteko eta denon artean indarrak batuz gastetzea berreskuratuko dugula adieratzeko. Horregaitik, eskerra bertzaleak burutuko diren mobilizazioetan parte, parte izan nahi duela erakutsiko du. Eta usoki degustioi ere gurekin bat egitera animatzen zaituztegun. Denon artean lortuko dugulako, garaipena gurea delako zaspikatu bizirik.